wasiikum wa iyyaya bittaqullahi jalla fi 'ulah laqad faza almuttaqun ndugu awali ya yote ninakuhusieni vile vile na yuhusiana nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman ujumbe wa khutba yetu ya leo tutaizungumzia sura miongoni mwa sura ambazo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuhimiza au ametusunishia kuzisoma au kuisoma sura hii katika siku hii ya aljum'a suratul Suratul Kahfi inatajwa kuwa ni hisnun hasinun min alfitnah. Hi sura ni ngome iliyokuwa imara na madhubuti min alfitani kutokana na fitna mbalimbali mbali ambazo zinamsibu mwanadamu katika maisha yake. Ayuhal mu'minuna Allah. Tunapoisoma Qurani tunaisoma Qurani tunagawanyika katika makundi mawili Wako wanaoisoma Qurani bi wa a'yunihim Wanaisoma Qurani kwa ndimi zao na macho yao Lakini kundi la pili wanaisoma Qurani kwa ndimi zao na macho yao na akili zao na mioyo yao Washatana shtana ma kuna tofauti kubwa sana kati ya makundi haya mawili wale wanaoisoma Qur'ani kwa macho yao na ndimi zao basi lakini mioyo yao na akili zao hazizingati chochote ndugu wa islam Allah subhanahu wa ta'ala amekemea wale ambao wanaisoma Qur'an lakini wanaisoma kwa ndimi zao na macho yao walaya atabiruna biayatih lakini hawachukui mazingatio yote katika kitabu cha Allah subhana akasema Allah tabaraka wa taala katika surati Muhammad afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha kwa nini hawazingatii Qurani ujumbe alioleta Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani au nyoyo zina makufuli zimefungwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayapenyei yakaingia katika nyoyo lakini mtume sallallahu Alaihi wasallam bali Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia min abrazi sifati almu'minin miongoni mwa sifa zinazowapambanua waumini annahum yata'aththaruna bikalami kalamillah ni wale ambao wanaathirika na maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio Allah Tabarak wa Ta'ala akasema katika Qur'an innamul mu'minun allatheena itha dhukirallahu wajlat qulubuhum wa itha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah nataja sifa za waumini wakweli kweli ni wale ambao Anapotajwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nyoyo zao zinaingiwa na hofu wanaogopa. Lakini wanaposomewa au wakayasoma maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Qur'an zadatuhum imanan. Yale maneno ya Allah tabaraka wa Ta'ala yana kitu yanaongeza katika nyoyo zao imani zao zinaongezeka na wanamtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. zangu katika imani vile vile akatwambia Mola wetu kwamba hii Qur'an ambayo ameiteremsha kama mwongozo anatutaka tuizingatie kwamba Allah ameifanya ni nyepesi kwa mwenye kutaka kuisoma, akaielewa, akaizingatia na kuifanyia kazi wala qad yasarna alquran lidhikri fahal mimmudhakkir kwamba kwa hakika tumeifanya hii Qur'ani ni nyepesi na ndiyo maana unakuta sisi ambao si warabu lakini Qur'ani imeteremka bilisani na arabiyyi mubin waweza ukaenda kijijini huko Maeneo mengine hata Kiswahili watu hawajui lakini ukamkuta mtoto anasoma Qur'an kuliko hata wale ambao Qur'ani imeteremka kwa lugha yao hii inamaanisha nini wa laqad yassarna alquran kwamba Qur'ani Allah tabarak wa taala ameifanya kuwa ni nyepesi zangu katika iman ndani ya Qur'an na visa vyake ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametusimulia ndani ya Qur'an vimebeba idhatun wa ibar vimebeba mau'itha vimebeba mazingatio wanajatu min shar bali visa hivi vinatufundisha namna gani ya kuokoka kutokana na kila aina mbalimbali mbali za shari ndio mtume Alaihi salatu wa salam katika suratul kaf ambayo ndiyo tunaizungumzia sehemu ya ujumbe uliyokuja ndani ya surati al Asema Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Man hafizha 'ashra ayatin min awwal surati al-Kahf uṣima min ad-Dajjal." Atakaye hifadhi aya 10 za mwanzo katika surati al Allah tabarak wa ta'ala atamkinga na kumweka mbali na fitna za masihi Dajjal. Waweza ukajiuliza ma علاقة sura السورة بمسيح الدجال? Kuna mahusiano gani kati ya sura hii suratul Kahf au aya hizi alizozitaja Mtume صلى الله za husiana vipi na habari ya masihi Dajjal? Haya tutakuja kuyafaham katika kuviangalia na kuvitembelea vile visa ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutajia ndani ya sura hii ndugu zangu katika imani sura hii aladhimah iliyokuwa tukufu ambayo visa vyake havijakaririka katika Qur'ani sehemu yoyote isipokuwa ndani ya sura hii Allah tabaraka wa taala ametusimulia ndani yake visa vinne. na visa hivi alivyo tusimlia Allah subhanahu wa taala tualiju qadiyya bal tualiju qadaya min akhtar alqadaya ni visa ambavyo vinatatua kadhia zilizokuwa hatari bali ni visa ambavyo vinatoa mwongozo namna gani muislamu anaweza kuishi katika zama za fitna fitna ambazo hawezi kusalimika nazo mtu maadamu amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala visa vinne kisa cha kwanza ni ashabul kahf lakini kisa cha pili ni ashabul jannatain na kisa cha tatu ni qissatu Musa ma'al Khidri na kisa cha nne ni kisa cha Dhul-Qarnayn rahimahullah Allah tabaraka wa ta'ala ametueleza katika suratu Kahf habari za ashabu Kahf wale vijana walioamua wa kukimbilia katika pango tume alayhi salatu wa salam amehimiza kuisoma sura hii ndani ya siku ya Ijumaa bali akatoa vile vile bishara iliyokuwa njema kwamba mwenye kuisoma sura hii Allah tabaraka wa taala anampa nuru baina ya Ijumaa mbili Ijumaa hii mpaka Ijumaa inayokuja lakini yatakikana kwako Muislam unapoisoma suratul Kahf uwe na mazingatio uweze kuchukua mazingatio yaliyoko katika haya masimulizi aliyotusimlia Allah subhanahu wa taala kwa sababu ya muda leo tutazungumzia kisa kimoja tu katika visa hivi vinne na tuone tunajifunza nini au kuna ujumbe gani ambao Allah tabaraka wa Taala amekusudia kutusimlia kisa hiki ili tuupate ujumbe huu ndugu zangu katika iman qissatu ashabil kahfi tualiju qadhiya qadhiya alfitna titani fi Kisahiki masimlizi haya ya hawa vijana Waliyotangaza imani zao mbele ya mfalme aliyekuwa dhalim katika zama ambazo shirki ilikuwa imeenea mbele ya jamii ambayo ilikuwa shirki ndio mfumo wa maisha hawa vijana wakatangaza imani zao lakini hawakurudi nyuma na hawakuogopa wakasimama msimamu wa kutetea aqida iliyokuwa sawa, sawa na kupinga ushirikina ki sahihi kinatusimulia Thamani ya akida iliyokuwa sahihi na thamani ya mtu kuthibiti na kusimama katika akida Allah tabaraka wa taala ameeleza katika habari za hawa vijana inhum fitatun amanu birabbihim kwamba hakika hao ni vijana walio muamini mola wao Tazama Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumza vijana kwa sababu vijana ndiyo muhimili kwa sababu vijana ndiyo watetezi wa dini lakini kijana wewe wa waleo wa leo je umebeba hamu ya dini yako zao innahum fitiyatun Aamanu bi rabbihim wa Hawa ni vijana walio Allah Tabarak wa Taala walipomuamini Allah Allah akawapa sabati akawapa uongofu katika imani yao Lakini vijana wa leo kubwa linalo washughulisha illa marhim Allah wameshughulishwa na mpila Niyo jambo unaliona jambo kubwa ambalo unatazama mpaka unaona mustakbali wa umma unahuzunisha Unaweza ukakuta vijana wa Kiislamu wamekaa, wanaweza wakakaa muda mrefu, wanajadili mpira, mazungumzo yao ni mpira. Bali inawezekana watu wakachukiana kwa sababu ya mpira. Inawezekana watu wasipeane hata salamu kwa sababu ya mpira. Lakini mtu huyu au kijana huyu hajui chochote katika dini yake. Hajui hata akida yake, hajui hata mambo yanayoweza kutengua Uislamu wake, hajui alichokifahamu katika Uislamu ni kuja kuswali na swala yenyewe ni swala ambayo ni ya kukopi sio kwamba ameisoma hii swala yake sio kijana anayeweza kusimama kutetea aqida yake innahum fitata amanu birabbihim wa huda allah anasema hao ni vijana walio muamini mola wao kweli wa kumuamini tukawapa uongofu tukawazidishia uongofu اذ قاموا فقالوا قالوا اليقوسماما مبليه امام فالمه الذي كان ظالم انا يلينانيه كمشريكه الله سبحانه وكسماما وقال وكس ربنا رب السماوات والارض لن ندع ومن دونه اله لا قد قلنا اذا wakisema Mola wetu wa, wa kweli Rabbuna Rabu samawati wal ardu. ni yule ambaye ameisimamisha mbingu bila kuwa na nguzo ni yule ambaye ameitanika ardhi huyu ndiye anayestahili kuabudiwa lan nadu wa mindu. kamwe hatuko tayari kumwabudu na kumnyenyekea yeyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala anatusimlia mazimlizi haya na hasa kwako wewe kama kijana itazame nafasi yako ni ipi katika Uislamu umesimama msimamo gani kuutetea Uislamu kuitetea akida yako unafanya nini kuhakikisha Uislamu unasonga mbele wakati unaposoma suratul kahfi siku ya Ijumaa Jiulize maswali haya innahum fitiyatun hakika hao ni vijana na wewe jitazame kama kijana amanu bi imani yako ikoje wewe kama kijana Dugu zangu katika imani baada ya vijana hawa kutangaza msimamo huu lam yajidu min qaumihim siwa ni kupambana na maudhi ni kupambana na mitihani wa hakadha Allah na hivi ndivyo inavyokuwa anaweza mtu kutahiniwa katika dini yake kwa sababu ya akida yake lakini walirudi nyuma kalla wallah hawakurudi nyuma walikaa wakajadili nini wafanye kiongozi wao anawaambia fa au ilal kafi yanshur lakum rabbukum min rahmati kwa kuwa mazingira imekuwa sio salama sio mazingira sahihi jamii shirki meenea watu wanalinganiwa kumshirikisha allah subhanahu wa ta'ala na wao hawako tayari fa'aw ila al-kahf kimbilieni elekeeni katika pango yanshur lakum rabbukum min rahmati allah tabaaraka wa ta'ala atakumiminieni rehma zake ndugu zangu katika imani asili ya pango ni pahala ambapo ni dhiiq pafinyu kuna giza kuna kila namna ya dhiki lakini wallahi hawa vijana Allah tabaraka wa taala baada ya kuwa miminia rehma zake waliishi maisha yasiyokuwa na kuhangaika na dunia waliishi maisha ya raha kwani Allah tabaraka wa taala aliwapa mapumziko ya miaka tisa walabithu fi kahfihim 300 sinin wa Wakaishi miaka wakaithi na tisa hawahangaiki kutafuta chakula wala kuhangaika na dunia kupata hiki allah kawapumzisha kuwalinda imani yao lakini haya ni matokeo ya kuwa na msimamo katika dini kisha aya zinazofuata allah subhanahu wa ta'ala akatueleza asbabun najati min alfitan sababu za kunusurika sababu za kuokoka kutokana na fitna istaghfiru rabbakum innahu kana <tune> alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd ndugu zangu katika iman asbabun najati minal fitnati fiddin miongoni mwa sababu za kunusurika na fitna katika dini mitihani katika dini allah tabarak wa taala anazibaini katika aya zifuatazo anasema allah subhanahu wa taala akimuhusu mtume sallallahu alayhi wasallam na wasia huu ni wa kwangu mimi na wewe na kila muislamu الله تبارك وتعالى اناسما اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا, ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا اصبر نفسك يصبرش نفسك يا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ان لزم يس نفسك nafsi yako kushikamana na wale ambao wako katika istiqama katika dini wale wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wale wanaomkumbuka Allah tabarak wa ta'ala bi dhikri wal wale wanaomkumbuka um Allah kwa kumtaja kwa kushikamana na fara'id kwa kutenda yale aliyoamrisha Allah subhana shikamana na hao pale unapotaka kusalimika akida yako na dini yako basi shikamana na hao wala atuadu ainaka anhum تريد زينۃ الحیاۃ الدنیا wala yasifuke macho yako kuacha hawa ambao ni ibadullah salihin kwa kutaka tamaa na anasa na thamani za dunia wala ta'du ainaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya kisha Allah tabarak wa ta'ala anampa angalizo mtume wa salam wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wala usije ukamtii mtu ambaye moyo wake tumeugafilisha na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala tazama ndugu yangu katika imani ni nani swahiba wako ni nani rafiki yako wa karibu. Je anakuweka karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala au anakuweka mbali na Allah subhana Huyu rafiki yako, je anakushika mkono kukuelekeza katika radhi za Allah au sahiba <tutu> wako? Je ukighafilika anakukumbusha, kukumbusha au pale unapokosea kueleza kweli kwamba umekosea? Wala <tutu> tuti man aghfalna qalbuu an dhikrina wattaba hawa wakana wa amruhu furta. Dugu zangu katika imani suhbahatu salihin kusuhubiana na watu wema kusuhubiana na watu wenye imani kusuhubiana na watu waliofungamana na Allah subhana ndio sababu pekee ya msingi ya kuisalimisha dini yako lakini ikifika wakati ukajiona unawakimbia watu waheri unakuwa mbali na watu wema unakuwa mbali na watu ambao ukisahau watakukumbusha. nafsi yako inafika pahala upendi kukumbushwa ile ya Allah hakika chukua tahadhari umeangamia ilazimishe nafsi yako kuwa pamoja na wale ambao wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu kuwa karibu na watu wema yeyote aliyekuwa karibu na watu wema hata siku moja kupata hasara ndio mmoja katika watu wema anasema man ahabba ahalal khair na lahu min barakatihim yule ambaye atawapenda watu wakheri, akajiweka karibu na kusuhubiana na watu wema bila shaka atapata katika baraka zao asema hatta alkalba hina ahabba asalihin wa sahibahum zakarahu allah wataala wa ta'ala qur'an katika suratul kahf Masimulizi aliyotusimlia Allah tabaraka wa taala kuhusiana na hawa vijana walio kuinusuru imani yao, Allah tabaraka wa taala amemtaja mbwa. Hakumtaja mbwa ila kwa sababu kasuhubiana na watu wema, naye ametajwa habari zake ziko ndani ya kitabu cha Allah, yuqra ila yaumil qiyama. Ndio Allah jalla wala anasemaje, wa baasitan dhiraa'ihi bilwasid law ittala'a 'alayhim lawallaita minhum firara wala muliita minhum ruba amataju ambwa kwa kusuhubiana na hawa wajawema fakaifa bil insani sahiba salihin vipi mtu atakaposuhubiana na waliokuwa wema ndugu zangu katika imani kwa hakika tuna haja kubwa katika zama hasa hizi ambazo Watu wamekuwa mbali na kuisoma dini yao. Watu wamekuwa mbali kiasi kwamba sehemu ya Uislamu imebakia ni baadhi ya shaa'ir, ni baadhi tu ya mambo. Tukiswali, tukamaliza, khalas Uislamu wetu umeishia hapo. Swala ambazo wakati mwingine hatuna hata uhakika nazo kwa sababu isoma dini yetu ukweli wa kuisoma. Aqida yetu hatuijui katika zama kama hizi ndugu zangu katika imani na hasa vijana tunanifema vijana kwa sababu ndiyo mustakbali wa Uislamu isomeni dini yenu pamoja na kukimbizana na dunia tenga muda upate fursa ya kuisoma akida yako ujue alal aqali yafahamu yale mambo ambayo wewe kama muislamu lazima uyajue kwa sababu hakuna nene kufanyia usikubali kufanya, kufanya ibada za kubahatisha Tenga muda isome dini yako ili upate halau hata nafasi ya kuweza kuisoma Qurani. Leo hii ndugu zangu katika imani inasikitisha ni watu wengi mno kwa wingi wetu huu tuliojaa msikitini. Ukimwambia mtu asome Qurani wale wenye uwezo wa kusoma Qurani ni wachache sana. Na mwingine ameridhika tu kwamba mimi katika Qurani najua sura fulani na sura fulani halasi. Wala hajishughulishi anaona ni kawaida ndugu zangu shughulika na kitabu cha Allah shughulika na akida yako ujue kwa sababu natija yake na matunda yake jannatun ardha as-samawati wal-ard udati lilmuttaqin mwenye kushughulika na uislamu mwenye kuumia kwa sababu ya uislamu akashughulishwa kwa sababu ya akida na dini ya Allah tabarak wa taala natija yake na malipo yake ni kuipata pepo ya Allah التي هي امنيه كل مؤمن امباو نديو ماتاراجيو نا نديو ماتامانيو ya kila mu'min tunataraji tukaipate radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni sababu ya kuipata pepo ya Allah tabarak wa ta'ala sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakum Allah bidhalika haythu qala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على مح